Тьотя Ніна тепер навідувалася до вас Усе частіше і частіше Ти постійно крутилася біля неї Бо вона знала багато цікавих слів І вміла таке, чого ні мама, ні тато не вміли Вона приносила з собою металеву коробочку Стерилізатор називається Де лежали скляний циліндр і металевий поршень А також дві голки Ставила ту коробочку на вогонь Кип'ятила її 45 хвилин ти засікала час. Потім вона складала всі детальки докупи і виходив шприц. У тебе був іграшковий набір лікар Айболит. Але там усі шприци були не справжні, пластмасові, і коли ти спробувала їх прокип'яти, хой скільки смороду було. А потім тьотя Ніна набирала з малесенької пляшечки ліки і виганяла тебе. Ти не ображалася, бо тато пояснив, що коли роблять укол Має бути якомога менше людей Щоб зберегти стерильність Гарне слово, світле Та були в тьоті Ніни такі ліки Які треба було розбавляти Тільки при відкритому вікні І тебе виганяли ще до того Як ліки набирали у шприц Ти схопила якось тьоті Ніну за рукав І запитала Чому ці ліки такі особливі Вона сказала «Що вони отруйні?» Ти спитала, «А чому моєму таткові вводять отруйні ліки?» Вона відповіла, що ти своїми запитаннячками виведеш із себе і святого. «Тоді ти побігла запитати у татка, і він тобі пояснив, що ці ліки отруйні тільки для його хвороби, а на нього самого отрута не діє. Але ти бачила, що діє ще й як». Він схуднув ще більше, шкіра нагадувала тоненький папір, у який загортають вафлі. Довкола очей почорніло. Він часто дихав, інколи кашляв, але найстрашніше, коли він засинав на півслові. Тоді ти довго чекала, поки він докінчить недокінчене слово, але марно. Згодом він почав спати вдень, а вночі сидів у кріслі, і мама сиділа біля нього – «І ти товклася у вітальні так довго, доки мама не виганяла тебе?» «А якось мама побігла уночі за тітою Ніною, і ти, пробравшись до татка, побачила, що половина його тіла сіпається, і вчепилася в нього, намагаючись припинити це, і запитувала, що сталося. Але тато, мабуть, спав і не чув, хоча його очі були відкриті. «Тебе вигнали?» І тьо Ніна зробила укол. Але ти не пішла спати? Ні. Ти залишилася підслуховувати під дверима кухні, куди вони перебралися, коли тато заснув. Ти сиділа навпочепки і не дихала. Хоч підслуховувати і недобре, але хіба тато не казав, що діти теж мають право знати правду? Як довго це триватиме? запитала мама. Як у кого? відповідала тьотя Ніна. А в лікарні як це закінчується? Четверту стадію не реанімують. Але їм якось допомагають. Якщо ви маєте на увазі евтаназію, повну нових слів і немає як спитати, що вони означають, то ні, ніхто не бере на себе такої відповідальності. Апарат може качати кров давно мертвій людині. Але спробуйте підійти і вимкнути його. Рука не підніметься. І нема таких законів, хоча трапляється всяке. Я сама навчуся робити уколи, не хочу піднімати тебе серед ночі. Мені не важко, ваш чоловік – дуже добра людина. Тут ти усміхнулася, приємно чути, коли хвалять людей, яких ти любиш. І завмерла. Мама застогнала, Тиха застогнала, немов взяла одну високу високу ноту і тягла її крізь себе. Але той стогін дедалі більше наростав і наростав, і ти врешті затулила вуха, щоб не чути його. А коли відняла руки, говорила тьотя Ніна, і ти знову нічого не зрозуміла. У вас двоє дітей, подумайте про них. Та й вище, молоді, вище. Про що ти? «Я такого ніколи не зустріну. Такого більше на світі немає. А навіщо мені гірший?» Мамин голос нагадував розтертий підошвами минулорічний листок, непридатний до жодного гербарію. Забула сказати. «Саша й далі ховався по закутках, але ні ти, ні мама не мали часу його звідти витягувати. «Ти могла справедливо пишатися собою». Третій клас закінчила без тріюк. Прибігши додому, найперше показала табель татові. «Клас», – мовив на це тато, піднімаючи вгору великий палець. Він більше не сидів у кріслі. Ти добре пам'ятала, як іще два тижні тому тато казав до мами, коли вона намагалася вкласти його у ліжко. «Поки можу, підніматимуся, бо злягти найлегше. Тепер... Він уже не піднімався. Ти набрала у груди повітря багато-багато. І на одному видиху промовила. Розкажи мені про свою хворобу. Тато відклав табель і ледь усміхнувся. Сонце затягнуте хмарою, усміхається ясніше. Я вже думав, ти ніколи не спитаєш, тихо відказав. Вітер у безвітряну погоду дме гучніше. Сядь ближче, він повернув голову набік, щоб краще тебе розгледіти. Небо вночі не таке чорне, як провалля довкола його очей. Десять років тому в мене забрали праву легеню. Легенями люди дихають, ти знаєш, а моя права легеня була чорна. От як на чайнику, коли необережно припалювати сірником, з'являється кіптява, так і тут. Щохвилі зупинявся перепочити, ти вже звикла до цих перер і майже звикла до затемненої вітальні.